Він повинен зробити це, адже більше не було кому. Усе свідчило про те, що Толі вже немає. Менти його не взяли. Якби він зараз знаходився у них, майор обов'язково б спробував використати цю обставину у своїх інтересах, щоб вийти якимось чином на нього. А він навіть не обмовився. Навіть не зрозумів, про що йшлося. Хоча припустив мимохідь, що комп'ютери на заводі хтось повинен був увімкнути. Виходило, що на момент їхньої появи на маслозаводі щорса там уже не було. Якби він просто вчасно вшився, давно б зателефонував. Зателефонував би і в тому випадку, якщо дістався тим іншим. Він розколовся одразу, пхнувся б до свого невидимки, а вперся нові коди і вивів би їх на Бориса. Цього не сталося також. Виходило найгірше, міг отримати кулю при втечі. Справа пішла. Тепер від нього вже нічого не залежало. Далі машина, яка була наче частинкою з все робитиме сама. Була друга година ночі. Комп'ютер гуд, екран блимав. А в ньому блимало перед очима. Прочинивши двері, Борис вийшов до вітальні. Наталя сиділа у куточку дивана у такому ж положенні, як і годину тому. Вона виглядала сумною та задуманою, Наче з настанням розв'язки комп'ютерних справ також щось втратила. Щось набагато дорожче, аніж усі капітали банку TransEuroInvest. Він підійшов і сів поруч. «Ну що там?» – тільки й запитав Кобище, з'явившись на порозі комп'ютерної. На момент його появи там уже сиділи Можейко та Величко. Карпович застиг за комп'ютером. Поруч з ним Кобище упізнав Міщуна і двох програмістів ЗСБУ Поки що нічого, байдуже відповів Карпович Сидимо, слідкуємо Нічого не прийшло? Він привітався з усіма по черзі Ще нічого Так, а якщо ми будемо бачити цей момент Коли передаватиметься Можемо його засікти Ну, певною мірою Будемо намагатися встановити Про нього якомога більше Як і вчора, не приховуючи сарказму Додав Ігор А що в Брюсселі? «У Брюсселі все спокійно». «Більше того, глухо», – пояснив Карпович. «Очевидно, вони зупинили все, що тільки можна зупинити, і розбираються». Майор, скуйовдивши волосся, пройшовся по кімнаті. Працювало кілька комп'ютерів, об'єднаних, як пояснював Карпович, в одну систему. Всі сиділи на поготові. Осе розпочалося за півгодини. «Ось», – сказав Карпович, – Пішла кореспонденція. Це воно. Названо «Хакер». «Хакер», – повторив Величко. «Це назва всієї кореспонденції», – пояснив Карпович. «Так, пошта прийшла з Брюсселя». «Звідки?» – скривився майор. «Він що, вже у Брюсселі?» «Ну, зовсім не обов'язково, я гадаю. Просто пошта відправлена звідти. Складається враження, що існує ще один банк «Трансєвроінвест». Свого роду копія того». Чудеса. Двері до комп'ютерної відчинилися, і туди влетів сам генерал. Так, Панасюк виглядав невиспаним та знервованим. Проводиться важлива операція без відомо начальника, я так розумію. Пробачте, Олександра Миколайовичу, сказав Кобище, все так нагально сталося. Мене самого з ліжка витягли. Я як збагнув, про що йдеться, геть усе забув. І про що ж ідеться? Від пана Сюка добряче тягло з Очевидно, він встиг гарно прикластися перед сном. Йдеться про кореспонденцію електронною поштою, яка по всьому має відношення до справ Ромазана. Принаймні, так повідомив чоловік, який анонімно телефонував годину тому. Пан Сюк, непривітно глянувши на майора, схилився над Карповичем. «Ну, що ти там намацав?» Кореспонденція прийшла щойно. Називається «Хакер». Відправлена з брюссельського відділення банку «Трансєвроінвест». Оператор працює через сервер у Роттердамі в Голландії. Але він не є абонентом цього сервера. Звичайний прийом, коли хтось хоче залишитися анонімним користувачем. Те саме, що і вчора. Ось маємо. Обидва програмісти працювали повну. «Ось маємо», – вівдалі Карпович, – Підключення до Роттердамського сервера через Нью-Йорк. Зараз. А де він сам? Звідкись він мав залізти перший раз? Говорив тепер виключно Панасюк. Коби і всі інші мочки стояли поруч. Де він може бути? Пробуємо встановити. Але він плутає сліди. От знову. Що? Ейнтрахт. До нью-йоркського сервера він підключився через Ейнтрахт. «А що з самою кореспонденцією?» – обережно нагадав Кобища. «Що там? Можна взнати?» «Ігоре, що з поштою?» – нагадав Карпович. «Запакована». «З поштою доведеться чекати», – тиснувши на клавіші, сказав Карпович. «Для розпакування потрібен пароль. Він не повідомляв його, коли телефонував вам?» «Ні», – відповів Кобища. «Зрозуміло», – промовив Карпович. «Він, очевидно, повідомить його всім одразу». «Кому це всім?» – не зрозумів Панасюк. «Кому всім?» Аналогічна кореспонденція зараз йде з банку, того самого, у Брюсселі, на багато електронних скриньок. Наприклад, на СБУ в Києві, на управління банків, на податкову, Міністерство фінансів. Тепер пішла кореспонденція на центральні газети. Ось зараз «Правда України». Панасюк курив, глибоко затягуючись, спершись на стіл сідницями. Кобище лише ковзнув поглядом по начальнику, який геть спав з лиця. «Тільки називаються всі вони інакше», – продовжував Карпович. «Важливе повідомлення. Отак просто, чортівня. Банківська мережа закрита, так наче там усе відключено, а всі повідомлення звідти». «Зараза», – озвався другий програміст, – «міняє сервери, як, як сердюк-коханок». Опівголоса підказав мужейко, тихенько штовхнувши щойно прибулого колегу в бік. Той ще не встиг включитися і лише вдавано насупився. «Ми можемо його вичислити, чи ні?» – знову звався Панасюк. «Де ця паскуда?» М -м -м, «Важко», – відповів Карпович. «Кожне нове повідомлення надсилається через новий сервер. Плутає сліди, мов заїць. Він змінює сервери швидше, ніж ми за ним встигаємо». «Ти ж доводив, що він ні Бельмеса!» – несподівано загорлав начальник. «Ти ж бив себе у груди, що витягнеш його, що не він з'явиться в інтернеті? Казав ти таке чи ні? Я тебе питаю!» Голос Карповича дещо здригнувся, проте відповів він спокійно. «Те, що він підписався хакером, зовсім не означає, що він той, з ким ми стикалися раніше. Зараз ми маємо справу дійсно з фахівцем високого класу. У нього дійсно рівень хакера». Плюс він обрав такий метод, що всі козирі на його боці. «Нахрена мені твої козирі!» – волав Панасюк. «Якщо ти нам його зараз не даси, то підеш на губу. У штрафбаті згниєш. Ти вже півтора року не був у своїй частині. Ти знаєш це? Ти знаєш, що ти дезертир. Завтра тебе зловлю і відправлю туди, під трибунал». Він важко дихав. Карпович мовчав. СБУшники намагалися якимось чином гамувати начальника «Усе, надсилання пошти припинилося», – тихо сказав Ігор Ріо де жанейро ніби нічого й не сталося», – додав Карпович «Пошта на аргументи і факти направлялася через сервер цього міста «Є пароль», – сказав Ігор, «Щойно – «щойно з'явився, Оводити. «Вводь», – сказав Кобища Усі схилилися до екрана комп'ютера, за яким сидів Карпович. «Прошу сюди», – запропонував Ігор. «На цьому моніторі зараз будете саме». «Ви відслідковуєте його?» – запитав Кобища. «Так, він, правда, вже припинив роботу в інтернеті. Тепер ідемо по його слідах».